Историческият факултет на Софийския университет награждава тримата свои студенти, надигнали глас срещу нахлуването в Чехословакия на Варшавския пакт през 1968 година, с който се потушава порива към демократизация, наречен прашката пролет. Макар и закъснял, този жест е важен. Това става задочно в случая на Едуард Генов и Валентин Радев, които напуснаха този свят преди отличията. И този жест на награждаване ще се случи в факултета, от който са изключени в тези януарски дни, точно преди 55 години. Събитието е днес от 17 часа в аудитория 23 на ректората на Софийския университет. Закъснявали този жест на уважение към куража? който, както отбелязва исторически факултет в анонса си към събитието, винаги е дефицитен. Ще припомним какво се случва през далечната 1968 година и началото на 1969 година с единствения в момента жив участник в онези събития някогашният студент по история Александър Димитров. Това е Единият от тримата, дръзнали да се опълчат срещу нашествието на Варшавския Върш... на пакт в Чехословакия, един от тримата, които разпространяват позиви срещу потъпването на прашката пролет с съветски танкове и срещу българското участие в унази мисия, в унази операция. Благодаря ви, че сте тук, господин Може. Александър Димитров. Да кажа, че в студиото е и председателят на Държавния архив, доктор по история Михаил Груев, който е поканен да говори за значението на стореното, въпреки риска преди 55 години. Добър ден, Здравейте. доктор Михаил Груев. Вероятно се иска и кураж да се осъществи едно решение, да бъдат наградени тези трима студенти по история от 1968 година, изключени тогава от университета. Александър Димитров възстановява студентските си права по-късно, а пет години след като факултета по история взима решение за подобен символичен жест, едва днес, 2024 година, това решение се осъществява и това ще стане именно в днешния ден, по-късно след обед в исторически факултет. Но да започнем с Александър Димитров. Вие сте един от тримата, Съдебният процес срещу вас съвпада с тези януарски да, дни. Тези 69. Да. Точно преди 55 години. А, преди 5 години, през 2019, получихте наградата на Чешкия Сенат, наградата на Словакия, Словашкия Държавен Орден, Бял двойн Кръст. За вас какъв е този днешен момент? Признанието на исторически факултет, от който сте изключен през. 68-69 началото. Вижте, в България хубавите работи стават по-бавно. От 1993 г. има решение на столично-общински свет за премахване на паметика на. Съветския окупатор. Чак милата година се направи нещо. Така че това, че са закъснели малко от Фуискин университет, няма никакво значение. Важно е, че нещата стават. По-добре е късно, отколкото никога. Да. Припомнете ни, Александър, какво пишеше на позивите и как ги разпространявахте? Ние изготвихме два позива. Първи успяхме да разпространим, втори не можахме, защото побързаха да ги арестуват. На първия пишеше вън, войските, вън войската на марионетка Живков от Чехословакия което е, Дръра Живков много се видосва е на това нещо, но както това е друга въпрос. А, а, на втория пише, че е, е, съ, съ, съветски граждани протестират на челение по штат. Какво правиш ти? И догмавка хора, дете на фучик, който беше популярно като е, със, много среди в България. Та, разпострехме и аз и Едуардо в София, е, Валентин в Полдив, е, като нощно време обикаляхме улиците и пускахме почвата си от коти, един даже на паметика на окупатора, е, не както ме нарисува в комикс, само на просто го оставих долу. Имахте ли надежда тогава, Александър, че светът ще реагира и няма да позволи СССР да погази Чехословакия? А, напротив, а, мислих. А, а, аз специално си мислих, че а, тази политическа грузива Брежнев ще достъпи на а, а, някой по-либерален дятел, както стана с Горбачов. И самият Съветски съюз ще се откаже от прогнилата бълшевишка система, която явно показваше, беше дърстина вече. Това беше моята надежда. Тоест, че Чехословакия и този порив към демократизация ще... Надявах се, че Дупчек ще успее Дубчек с Марковски и Свобода ще успе да обведат е, е, кремелското по в е, е, по-радикални риберални мерки. Кое беше по-страшно тогава, в а, онова време, репресията или доносничеството? Ако се върнете към този травматичен момент на ареста, тогава как ви изглеждаше? Защото режимът е много силен и защото ви е хванал, полагайки собствени усилия или благодарение на така добре известният български гений на доносничеството? А, ша, а, ние още от начало знаехме, че шанса ми да ни хванете над 50%, под 50%. Но репресията, тя е обяснима. Тя е нужна на противник. Докато доноси, е отвъзнителна работа. След, след падането на берлинската стена, след като стана възможно а, да се видят, да се отворят а, досиетата, а, дали се запознахте с това, което е писано, донасяно за вас? <съща> Беше много... По-късно много неща ги прикриха. Даже бяха, имаше снимки на позвъните, които по-късно, като се четах документите, бяха изчезнали. Но тогава архива се намираше още на 6 септември и освен това. Секретарка на шефа му беше една колечка, не знам дали ми я помни, за която бях халатайшал с... да работя. И те ми даде именно този донос, който е известен и който е отвратителен, както всеки донос. Не искам да ви връщам към а, това огорчение от а, хората от непосредственото ви обкръжение, които са до нас насили за вас, но а, кое от видяното в досието ви беше най-трудно за разбиране или за понасяне? доносът се беше в общо е, линии, е, верен това, което сме говорили, е, беше записано. Е, е, аз бях описан като рус със и така нататък, е, но е, е, накрая му беше добавено нещо, което не сме казали. Т.е. Е, по-късно разбрах, че това е пожелание на Тодор Джишков беше добавено, че сме искали да направим атентат на влак и така нататък, което вече увеличаваше максималния срок на присъедините, които можем да получим двойно. Това е което ме е така... отврати. Че не стига, че има донос и на Това добавят неща, които не си казвал и които реално могат да увеличат да, да, да, тежестта да. на присъдата и да, да. а едно подвеждане и, да. на, и на съдебния процес да, за да, няма да дава да, да се какъто падна това нещо. А защо? Защо? Ами добре ще ви кажа. А беше Родан Волманков който в 1989 година беше един, като твърдиха Тодро Жешкор по разпореждане от Креол. Явно, че той е за това нещо в Москва и руснаците казаха да не се раздуват нещата, да се мине по-тънко и ако може да, да се заглуши цялата работа. Те така и направиха своите дисиденти на отчерения площад. Не ги затвориха, пратиха ги, селиха ги, худисаха ги, пратиха и така Заглушаване. Сега, остана ли във вас въпрос към тази наша политическа реалност, който днес ви измъ... измъчва и който ви се иска да зададете или пък да си отговорите? Вижте, за мене Русия е, е, е, ни е освободила от е, е, владичеството на Осмолийската Руси. Но е, за мен Русия е Чехов, Лермонтов, Ахматова, Евтушенко, Скобелев, Гурко, Александър II, но не Путин. Путин превърна термина Русия в мръсна дума. И това, което ме отвръщава най-много в съвременния политически живот в България, именно тази путинофилия, която е необяснима с нормална реакция на човешкото общество. А как гледате на днешното време? Има ли разлика между тогава, 68 година, 69 когато започват съдебния процес не, срещу не, не. вас? Затвора, имате присъда от две години конкретно не, не. вие и днешното време? Защото много хора казват, а, ама каква, каква не, демокрация? Има огромна разлика. Тогава беше тоталитарна диктатура. Сега лошо хубаво е демокрация с нейните добри и лоши качества. Нали? Знаете на Черчил приказката, че няма по-добра система от по демокрацията въпреки косорите. Много ви благодаря, господин Димитров, Александър Димитров, един от тримата студенти по история, които в далечната 1968 година намират кораж, въпреки риска да се противопоставят на нахлуването на Варшавския пакт по тегидата на СССР за смазване на демократичните реформи в Чехословакия, известни като прашка пролет. Да включим сега и оценката на историка, доктора по история и председател на държавните архиви Михаил Груев за унези събития през 1968 година и днешното време. Казвам историка, доктор Груев, всъщност Александър Димитров успява да завърши история, макар и с 20, 25 и години по-късно, по нали? Да, да. А, защото е изключен 1968-69 година началото от същия този исторически факултет, който днес ще му даде почетния знак за неговия кураж, заедно с Едуард Генов и Валентин Радев. И вие се оказвате какво със студенти. Ами, всъщност, ние сме с него, с студенти, независимо от голямата възрастова разлика, тъй като след като възстановиха студентските му права, той се озовава в нашия курс. Това е след падането на стената. Това е вече след падането на стената, разбира се. Така че. Сме и, и, разбира се, и колеги, и студенти, и приятели с и, uh, Сашо Димитров. И историци. И колеги, разбира се, да. Сега вие, доктор Груев, как си обяснявате, че от uh, решението на този факултетен съвет, не на този, може би не знам в какъв състав, но факултетния съвет на исторически факултет, от април 2019 година, преди 5 години, до днешното почетно събитие, минава цели 5 години. Има решение ами, да бъдат наградени. Пет години нищо. Права сте, за мен също е необяснимо. Още повече, че това беше една дълга процедура, която се точеше още, тъй като аз съм от 2015 година председател на Държавна агенция Архиви и се откъснах така от факултета, но това беше една процедура, която беше задвижена а, още тогава, така, основният двигател беше доцент Светлана Иванова, но и аз тогава, като ръковител на катедрата по българска история разбира се, съдействах, доколкото е възможно. И за мен също е очудващо, че толкова много се развлачи това нещо във времето. А но, както отбеляза, както отбеляза и Александър Димитров в България, нещата стават бавно и мъчително, хубавото е, че все пак се случват. А защо толкова трудно? А, дали можем да кажем, че а, тази история, която е по някакъв начин вътрешна за исторически факултет забележете колко пъти ще употребя домичката история. Тази история вътрешна за исторически факултет в която участват студенти по история които след това се оказва, че правят история е а, толкова дълго време е премълчавана, включително от историците. Има ли нещо като генерална историческа вина в целия този... А, Сложен процес. Да не използвам други странни думи. А, вижте, може би има гузни съвести. Е, може би Сашо Димитров по-добре -по е, би могъл да каже. Е, но аз не бих се съгласил съвсем, че има премалчаване, тъй като тази история е описана вече в е, историографията, в цялата литература, която е свързана с българския отзвук е, на прашката може ли Пролет. Ли да, да, разбира се. А, не е премълчавана. Още, бе, когато и демокрация там през 90-те години, имаше няколко стати. А, дори едната беше от... Кажи го този от герб... А, с, а... Томабиков. Томабиков, да. а, ясно. Добре, но награди. Наградите дойдоха от Чехия и от Словакия. А. Държа, първите награди, нали така? Yeah, yeah. Първото отбелязване. България на такова ниво, на ниво държавна, държавно признание, демократична България имам предвид. А, не партията България вече а, като мисля, демократична че те Бяха наградени Демократия. от президента Плевна, не съм съвсем а, сигурен. А, но имаше някаква форма на, на отличаване. Не, но. <към> вижте, тук. А, парадната, наградната страна на, на нещата е едно, а друго е, е така да се каже, е, влиянието, което е, тяхното дело, така да се каже, има върху българското общество. И за мен е това е, е по-важно. Това ли е вашето послание и в речта, с която ще адресирате това събитие? Да, аз благодаря и на ректора, и на декана на историческия факултет, че ме поканиха да произнеса такова академично слово. Това е важното в случая. Много закъсня действително това отличие от страна на академичната колегия, но то пък съвпадна по парадоксален начин да припомня. Само след два дни се навършват и 55 години от самозапалването на Ян Палах в Прага. Затова, защото жеста, който тези трима много млади хора тогава правят, то се измерим с това, което Палах прави за чешкото общество. Затова, защото този очаен, негов факт, беше не толкова срещу Разбира се, срещу съветската окупация на страната, но и срещу гузните съвести и срещу е, нали, цялата мимикрия, която започна с така наречената нормализация в кавички в е, е, Чехословакия по време на режима на Хусък. Добре, аз много ви благодаря за това, че правим слушателите на Хоризонт до обед също са причастни към това важно събитие, този важен жест на исторически факултет, към тримата студенти по история, двамата вече задочно, Едуард Генов и Валентин Радев. Много благодаря на доктора по история Михил Груев като председател на Държавния архив и чести почитания към... И поклон, поклон нашия... към Специален гост Александър Димитров, един от тримата студенти по история срещу съветската репресия над суверенна Чехословакия в времената на Желязната завеса. Благодаря ви, че бяхте с нас.